Добавяме и медийно-правния аспект по казуса, по който говорим от преди кратките новини в 10.30. Пак ще кажа, започнахме опит за анализ на процесите в един от пренебрегваните до момента аспекти в разпространяването на интимно съдържание, засягащо партньорката на един от кандидатите за кметове на София в предстоящите местни избори. Говорихме за насилието на жена, която стана обект на онлайн Турмоз с, с, с интимно съдържание разпространено в мрежата от нейн бивш партньор. На телефона сега е професор Нели Огнянова, от основателите на катедра европейстика в Софийския университет, впрочем единственият от България, който е в престижната класация на световните университети, да допълня и, че професор Нели Огнянова е един от най-сериозните експерти по медийно право. Здравейте, професор Огнянова! Здравейте! Използването на порно в политическия живот като натиск над демократичния процес, уникални ли сме в това отношение? Темата е само повод да поговорим отново за състоянието на нашите медии. Разпространението на изображения с сексуален характер, без разрешението на лица, без тяхно съгласие, е много мощно, е едно крайно средство за натиск. Мотивацията, както изясниха вече другите участници в този разговор, е различна. Понякога тя е просто за отмъщение, за продължаване на връзката, понякога мотивите са с личен характер. Но днес говорим за случаи, в който става въпрос за опит за принуждаване към определено поведение, към отказ от участие в изборен процес. Това е един феномен, който има и социални измерения. Това е изключително опасно, защото Спорното за отмъщение е инструмент на културата на страха. Затова трябва да се реагира много ясно, много недвусмислено и обществото и медиите трябва да се противопоставят на тази тенденция. За България, както вече стана дума, това е сравнително нов инструмент в арсенал от средства за притискане на, на хора и на публични фигури. До сега са използвани други средства, скрити записи, използване на малки лични тайни, средства от една, едни други времена, от машината на държавна сигурност. Но тук натиска за плахата идва от едно средство за масово информиране, каквото е сайта ПИК. А в други държави има конкретни закони, конкретни разпоредви, които предвиждат и наказание и лишаване от свобода. За защита на човешкото достоинство. В България още правната процедура не е ясно да е задвижена, но непременно трябва да кажем, че има реакция на политическо равнище. Има отказ от партниране с този сайт по време на избори. Партии и кандидати обявиха позициите си. Има елементи на разграничаване, което е стъпка напред в а, а, предвид легитимирането на сайта до сега, от едно масово, ако мога така да кажа, позиране на политици по време на събитията на сайта. Например, може да се каже, че премиера и лидер на ГЕРБ е коментирал, че партията ГЕРБ се отказва от ПИК като възможна платформа по време на предизборни изяви. Което става за първи път, впрочем, в предишни избори, имаше такава разпространена информация за включително политическа реклама, която е отивала към въпросното издание. Достатъчно така ли е това, което правят политиците с тези декларации? Или и те използват този казус за измиване на собственият си имидж и своя образ в огледалото на общественото мнение? Още остава да видим каква ще бъде реализацията след декларациите. Времето ще покаже дали това разграничаване е моментно поради шоковия характер на публикацията, само сега или пък има трайна тенденция за въвеждане на стандарти в политическото поведение. Истинно, ако се обърнем назад, ще видим опити за разграничаване между а, медии, които имат етично поведение, които се присъединили към етичните кодекси и политическия живот, но така или иначе до сега такова разграничаване не на се наблюдава. Видяхме безпредседентно обединяване на журналисти зад каузата днес е денят и няма дъно. Колеги, които заявиха, че няма да правят порно журналистика, колкото и високи рейтинги или кликове а, да, носят, да носи подобно съдържание, публикуването и разпространяването на подобно съдържание. Как коментирате този елемент, професор Ругнянова? С голям интерес следя реакциите, както реакциите на засегнатите лица, така и реакциите на журналистическата гилдия. Първото, което искам да кажа, е какво е обяснението на издателя, ако някой от нашите слушатели го е пропуснал. Издателя казва, имам право да публикувам всичко, което реша, щото и що, но и казва той непрекъснато ме питат. Ето защо. Народът чете и коментира, има трафик, има новина. Тук въпросът не е собствено правен, то е въпрос на журналистически стандарти и вие много добре знаете, че всеки журналист трябва да прецени дали всичко, което произвежда трафик, би трябвало да се публикува. Дали всичко, което народа би чел и коментирал, има място в медиите. А в това отношение имаме декларации на голяма част от българските медии. Те са много интересни, защото се различават и в тях има нюанси. А, декларация, която, зад която са застанали Българска национална телевизия, Българско национално радио и Абро, цитира етичния кодекс, цитира какво е обществен интерес, цитира решение на Конституционния съд. Според което трябва да се прави разлика между информация в обществен интерес и информация, която само задоволява любопитство. Казва, че тези медии, присъединили се към декларацията, ще спазват етичните стандарти и спира до тук. Тоест, от тази декларация ние не разбираме, случило ли се е нещо. Ние не разбираме дали а, информацията, която е публикувана, е от така наречения преобладаващ обществен интерес. Това е обаче отговор, който ни дава спонтанната реакция на много други български медии и много а, лица, журналисти, хора от медиите, обединени за една декларация, станала известна като днес единят Тук са Дарик, сега, Дневник и голяма част от а, известните български медии, четени, гледани, слушани. В тази декларация се казва, че това не е журналистика. Там се казва, че днес е деня, в който трябва да се постави граница. И ако трябва да обобщим тази декларация, там се казани и важните неща. Че сега е време за солидарност и сега е време за стандарт. Благодаря ви, професор Нели Огнянова, преподавател по медийно право в Катедрата по европейстика, на която е съосновател Софийския университет за медийно-политическите аспекти на казуса с разпространяването на интимно съдържание за партньорката на архитект Борислав Игнатов, кандидат в предстоящите кметски избори за София на Демократична България.